Bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Comença una nova edició de Catalunya sense barreres, el programa on les persones amb discapacitat i malaltia mental són protagonistes. Avui amb una recomanació molt especial en portada. Vinent, la dic, una entitat dedicada a la integració i desenvolupament de persones amb intel·ligència límit i discapacitats intel·lectuals lleus, organitza un sopar col·loqui. El ponent és l'Ignasi Ferreres, director del programa d'aquesta Casa Plusvàlua i president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. De la ponència de l'Ignasi Ferreres seran les noves consideracions i vessants de la responsabilitat social. Sens dubte, en un temps com el d'avui en dia, un país gran i solidari ho fem entre tots. Bones idees per a la reflexió les trobarem en aquest sopar col·loqui. dilluns, 15 d'abril a dos quarts de nou del vespre, a la sala d'actes de CIC al carrer Milà i Fontanals 49 de Barcelona. I'm a us recomanem aquest sopar col·loqui, i tant que sí, eh, tema de la ponència de l'Ignasi Ferreres, noves consideracions i vessants de la responsabilitat social. I ara nosaltres eh, fem un cop d'ull a la història de la discapacitat amb la secció de la Carmina Coromines, argument l'ordre de Sant Joan de Déu. Bona tarda. Sant Joan de Déu era un laic que es va desprendre de la seva fortuna per ajudar els altres. El 1539 va començar la seva tasca d'atenció als pobres, malalts i desfavorits a Granada, utilitzant les cases dels seus benefactors per acollir a malalts i tot aquell que necessitava cures i no disposava de recursos econòmics. Més endavant, en va crear una altra a Toledo. Avui en dia, l'ordre hospitalari de Sant Joan de Déu s'ha convertit en una de les organitzacions internacionals de cooperació sense ànim de lucre més grans del món, continuant la tasca del fundador com a Institut Religiós de Vida Consagrada. Es dediquen a la cura de malalts en hospitals i el grau d'especialització ha portat a que molts dels membres de l'ordre tinguin estudis de medicina, infermeria o disciplines relacionades. El 1993 va rebre la creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya en ocasió del 125è aniversari de servei de la comunitat de Catalunya i pel 25è aniversari de la fundació de l'Hospital de Sant Joan de Déu que presta atencions hospitalàries i són capdavanters en l'atenció pediàtrica. Moltes gràcies, Carmina. Ara anem a continguts del programa. Un molt bonic en portada avui. Aquest dilluns 8 d'abril hem celebrat el Dia Internacional del Poble Gitano. Aprofitant la benentesa, avui a Catalunya sense barreres, coneixerem el programa Promociona de la Fundació Secretariat Gitano. Aquesta és una de les moltes iniciatives socials finançades amb l'IRPF gràcies a què marquem la casella de finalitats socials, també la de l'Església, la X Solidària. L'objectiu de promoció d'aquest programa que coneixerem avui és doncs, reduir el fracàs escolar i promoure, sobretot, l'èxit educatiu de joves gitanos eh, que fan la secundària. Però és que volem destacar a Catalunya sense barreres una aula destinada al reforç dels estudis de gitanos amb discapacitat auditiva. I tant que sí. És eh, un tema que ens explicaran Francisca Maya Heredia, coordinadora de la eh, Fundació Secretariat Gitano, i Miguel Jiménez Martínez, professor de reforç educatiu. Temes, secció d'accessibilitat al programa amb Andrés Urseguia, responsable de l'àrea d'investigació i desenvolupament de Via eh, Libre. Entre altres qüestions, us presentem l'últim sistema d'adaptació dels semàfors acústics. Ja sabeu que les persones cegues com jo, quan creuem eh, una carretera pel pas de vianants amb semàfor, doncs moltes vegades ens hi juguem el tipus, o sigui que més val que el semàfor ens parli d'alguna manera. Doncs hi ha un sistema molt nou que us presentarem avui al programa i també us parlarem de com és la senyalització intel·ligent les ciutats intel·ligents. Ja que les persones eh, moltes vegades eh, d'intel·ligents poca cosa, les ciutats sí que ho són. Ja vegeu, la tecnologia de vegades fa autèntics miracles per nosaltres, les persones amb discapacitat. Tertúlia de salut mental. Els nostres companys reflexionen sobre la utilitat o no del diagnòstic. És d'utilitat saber quina és la malaltia mental que teniu? Hernán San Pietro i Félix Roceigue, què en penseu, companys? Us serveix d'alguna cosa? Bé, en principi sí, clau, alguna cosa hem de definir el que tu tens. Però d'altra banda, tenir un diagnòstic ja pot ser et marqui per tota la vida. Sí, el diagnòstic, eh, tot i que orienta eh, i, i ajuda per saber quin és el tractament, les intervencions, són un pot eh, portar endavant això, i a més a més que anomena el que passa i li dona sentit, també té molts efectes psicosocials, entre els quals està mm, una reproducció o enfortiment dels prejudicis i dels estigmes socials, que a vegades també un reproduix cap a si mateix. A veure, sí, sí. una persona sap que té colesterol... Ni diu, tinc colesterol. Passa alguna cosa? No. No, perquè no té la càrrega social negativa que se li atribueix a les persones que tenen un testor mental. No té estigma, té vale. colesterol. Ara, cosida aquesta persona, diu, tinc esquizofrènia. Passa alguna cosa? A vegades sí. Acostuma a succeir, per a començar, perquè els missatges que arriben des dels mitjans de comunicació, el que es diu de les persones que porten un diagnòstic de salut mental, no és pas el mateix del que és el d'una persona amb colesterol. Mm -hmm. No se li atribueix, per exemple, erròniament, prejudiciosament, perillositat a una persona amb colesterol. Ja. Eh, amb vosaltres venen a Montsebaró, Nacho Quadras i també Mònica Civil per comentar aquest tema. És correcte, oi que sí? Sí, ni més ni menys. Mm -hmm. Teniu algun amic gitano amb malaltia mental? Jo no. No. I, I sense i... malaltia mental? Aquí no, a quan vivia, va ser un any cadaig, sí. Aquí no. Jo he conegut que vivia en el barri, però fa temps que no els tracto. Ai, mira, doncs avui et presentaré jo dos. Ja sempre molt bé. Eh, segur que fas bones amistats, perquè tu, de relacions públiques, tot i que dius que la malaltia t'aïlla, que tens dificultats d'integració social, doncs surts d'aquí amb quatre amics, habitualment. Ja va bé, ja va bé. Avui són dos i gitanos. És fantàstic, eh? Ja em És eh? Vinga, salutacions de Toni Huguet, al control de Soi Montse López, a la producció. Comencem. Comencem. Sí. Tried to understand the world. Tried to make a move in the game. Tried to stay awake and remember my name. But everybody's changing and I turn feel the same. Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu amb la direcció d'Ana Hernández. Bé, doncs iniciem l'edició de Catalunya sense barreres d'aquest divendres 12 eh, d'abril. Mireu, mateixa realitat, eh? Una cara de la moneda. Només dos de cada deu joves gitanos que arriben a secundària aconsegueix acabar... ...els seus estudis, segons dades de la Fundació Secretariat Gitana. Una altra cara de la mateixa moneda. El 96% dels joves gitanos del programa Promociona... ...que van aconseguir el seu títol d'ESO, el 96%, han continuat estudis postobligatoris... Aquest és el primer tema de la tarda, del qual parlarem tot seguit amb dos nous amics del programa Francisca Mallereria, coordinadora. Què tal? Com estàs? Molt bé, bona tarda. Bona tarda. I Miguel Jiménez, que és professor de reforç educatiu. Sí, Què tal? Molt bé, bona tarda. Miguel, alguna vegada la teva aula has tingut un gitano amb discapacitat per fer reforç educatiu amb ell? Mm, no, de moment no. De no. moment no m'he trobat en mm -hmm. aquesta situació. Però en teniu, de gitanos amb sí, discapacitat sí. aquí a Catalunya. Sí, sí Com és la seva realitat? la seva realitat és molt semblant a qualsevol altra persona que pot tenir descapacitats. Només que sí, és veritat que la població gitana també té un estigma i aquí porta una doble discriminació. Si no ets... sé, la societat sí. et discrimina perquè ja és gitano, a més també es discrimina perquè és discapacitat o per qualsevol altra més. I si ets dona, gitana eh. i amb discapacitat... és triple discriminació. O sigui, imagina clara. que jo fos gitana, sóc albina, però ara imagina... Hi ha, que... eh? I hi ha gitanes. <laughs> albines també. també. <laughs> Aquestes me les presenta si fem ja una associació específica, perquè, escolta, de la... quantes discriminacions portaríem ja? Sí, sí, quan es parla d'una intervenció i discriminació en població gitana no es parla d'un d'una sola discriminació. Sempre es parla de doble discriminació i triple discriminació quan parlem de dones. Tot i que vosaltres avui presentem una eina important al programa potent, que és el programa Promociona, que és aquesta aposta perquè eh, els joves gitanos tinguin estudis. És així? Sí. Sí, sí. Mira, el programa Promociona és, va iniciar l'any 2009 i bueno, el seu objectiu és reduir el fracàs escolar i promoure l'èxit educatiu dels, dels alumnes i, bueno, i si no hi noies gitanos i gitanes. O sigui que només dos de cada 10 joves gitanos que arriben a secundària aconsegueixen acabar els seus estudis. Sí, sí, sí. aquesta és l'estadística. Amb sí. aquest programa promociona el que volem és donar la volta a aquestes dades. Uh -huh. Però el que hi arriba s'hi queda, d'alguna manera, no? Sí. Per quines raons? Poden ser múltiples. Eh, el... Súper familiar. Súper familiar, eh, que tu que si, bueno, tinguis motivació per estudiar, que la, el teu entorn també tinguis referents, que vegis que s'ha anat bé a estudiar, doncs això fa que tu vulguis doncs, seguir i, i siguis estudiant i bueno, formar-te la professió que, que més, més te'n motivi o t'agradi. Uh -huh. Aquest programa promociona, es desenvolupa a tot el país, a tot Espanya, uh -huh. està finançat amb l'IRPF. Sí. Per vosaltres, quina és la importància de que la població, molt conscienciada aquí als oients de Ràdio Estel, perquè sempre marquen la casella de, de l'església, també la majoria de finalitats socials. Quina és la importància per a vosaltres de que es marqui aquesta, aquesta X solidària? Ho podria dir en, en molt poques paraules, i això seria obrir la porta a la inclusió social de la població gitana catalana és molt important. Pots tenir el finançament o poder tenir recursos necessaris per començar a trencar barreres de discriminació i tot això és molt, molt important. Perquè aquesta X solidària, que us possibilita fer amb el programa Promociona? Per exemple, el tema de l'aula de reforç, treballar més en les famílies i tenir molta més vinculació en les famílies gitanes i poder arribar a l'èxit escolar de la població. Uh -huh. Anem a veure com treballeu. Com es treballa amb els joves? Els joves... Bueno el, a l'aula reforç eh, bueno, fem tenem un horari de primer agafem un grup de dos grups un de petits de primària que és de 5 a si c i després el grup de secundària que són els que venem després a la, a dos quarts de a dos quarts de set que són els grups de secundària que de primer esSO al quart de l'esso bueno, el que fem t'explico com com faríem una tarda normal i corrent sí mira jo podria venir un dia eh, quan arriben els nens eh, demanem l'agenda de bueno, els deures que tenen. Les... Sí. I llavors fan, comencen a fer els deures. I nosaltres el que fem ahir, a part de donar un espai per, de recolzament i de reforç educatiu, doncs ens ajudem les matèries que tenen més dificultats o bé, bueno, també és molta coordinació amb els professors dels centres de entrevistes a més de, de, de quines, quines dificultats tenen els nens a la classe i, i aquí doncs, les reforcem a l'aula la, per la tarda. I aquí la meravella de les meravelles és el programa promociona promoció té una aula específica per gitanos amb discapacitat auditiva, a Madrid, en sí. aquest cas. Mm? Sí, sí. I aquí com seria la cosa? És el mateix model, només que s'intervé específicament en aquesta població, en aquesta discapacitat. És el mateix model de treballar el tema de famílies, que és un eix principal, Escola i els nanos. Fent aquest triangle és com aconseguim veritablement poder impulsar l'èxit escolar d'aquest nano. Com motivem el nano gitano? Amb discapacitat o sense? Com ho fem? Sempre intentem posar referents positius. Sí, i anim... sí. ens funciona molt. No? Tenir sí. un noi, per exemple, Miquel, que sigui gitano, que estigui professor a l'aula, motiva molt. Perquè ve un exemple diferent de què pot ser una millora per a la seva vida. I ja. això ho motiva moltíssim als nanos. Els eh? referents. I, I, clar, imagino que també parleu dels gitanos famosos que teniu, no? Tenim, tenim. Sí, sí, tenim. Sí, tenim. Eh? També, els també. poseu com a referents pels nens o no? No moltes vegades. Això arriba també una mica a una mica l'estereotip no, positiu del folklore en la població gitana, i la població gitana és molt diversa. Aquí a Catalunya, per exemple, tenim moltíssima població que passa molt invisible... Per a qualsevol joc I altres que no, que s'identifiquen molt més. Uh -huh. I a vosaltres us agrada que identifiqui com a gitanos o tan si val? Si és per sí. positiu, sí. sí. Si és no per és un... positiu, si es no gitanos? Sempre. No sempre. No, no per mi sí. Com quan dona no i congitana, pues per exemple, eh, quan trobo un problema, una barrera de racisme o una discriminació, si vas de compres i la seguretat se'n posa darrere meu, a mi m'està identificant com gitana, però també m'està identificant com que tindré problemes o que ja. agafaré qualsevol cosa. Llavors, això no és agradable que t'identifiquin per aquest xar. I quan és positiu identificar-se com gitano? Quan et coneixen? La coneixen per, per ser gitano i per, la, i per la persona que ets, no... Per els teus valors. Per els teus valors. Uh -huh. Molt bé, doncs un dels vostres valors, clarament, és que els gitanos s'estudien, que tinguin sí. estudis. Mm? Eh, és una tasca titànica aquesta? Eh... Volia ser una tasca titànica, però ja estem començant a fer aquesta tasca. També ja estem començant a veure els resultats del programa. Eh, bueno, pensem que el promociona va començar a nivell estatal en 2009 i nosaltres aquí a Catalunya al 2011. Som molt joves. Som Això necessiteu la ictolidària, oi? Sí. Sense ictolidària no hi ha promociona? No. Ai, deu meu. Ullens i splau. Ictolidària. Mmm, també la casaia de l'església, totes dues són tan solidàries, però en aquesta, en si juguem el promociona, molt bé. Eh, anem a veure com treballo amb les famílies, perquè potser els joves gitanos sí que han tingut accés als estudis, uh -huh. però la família ha viscut una realitat molt més dure, molt més diferent. Com uh -huh. s'intervé amb les famílies? Bé, bueno, les famílies, eh, respecte als alumnes, vols dir? Sí. Doncs bé, bueno, és molt la proximitat amb la família de parlar de, bueno, de portància de l'educació, de seguir continuant estudiant, de seguir fent estudis posoblicatoris, sobretot, doncs, sobretot sobretot marcada que, que fins a quart d'ESO han d'estar a l'escola i, i, bueno, i si volen seguir estudiant, doncs, doncs felicitat i molt millor, la veritat. I amb els centres educatius... També és una tasca coordinada, oi? Sí, sí, de molta proximitat i coordinació de cada, cada setmana o, cada, o bueno, cada dos, dues o tres vegades al trimestre. Doncs molta, bueno, també per l'agenda de missatges de com va el nen o, per, o trucades o anar a la mateixa escola. O sigui, és molt de seguiment per, clar, per saber com funciona el nen a l'escola i doncs també poder ajudar-lo a l'aula per les tardes. A veure, Miquel, aquesta tarda quants nens t'esperen? Nens i joves, no diguem només nens, perquè si no tenim aquí ja, ja estan a partir de cinquè? De primària, cinc. Sí. I de secundària, uns set o vuit, si venen tots. Uh -huh. Molt bé. I què es penses fer aquesta tarda amb ells? Doncs... El demà, no, el dilluns, ja m'he liat. Dilluns a la tarda amb ells. Dilluns a la tarda. Doncs, bueno, com sempre, farem primer, veurem les deures que tenen, eh i es començarem fent. En cas de que no portin, ja tenim dosies preparats amb les dificultats que tenen a l'escola i i, i tu ja te la Tuia saps totes, sí, no? Sí. Sí, quan vingui un un nom d'a que tinguis al grup. Un nom? Sí. Josebi. Quan vingui el Josebi, tu ja dius, Josebi, jo ja sé per on vas. <ríe> Siéntate aquí, que vamos a trabajar esto. Què pasó con las divisiones? Algo así? Sí, sí, sí. Sí? Molt bé. I Josebi dirà, caray, el Miquel està no només a l'aula, està tot arreu, sap tot de mi. Molt bé, doncs, eh, què diuen els resultats a Catalunya, Francisca, d'aquest programa? Els resultats, mira, uh, t'ho dirà, podrà explicar una mica millor el Miquel, però... I eh, que, és podem... que sap, les sap totes, ja ho sabia jo. jo no, però... Tento li preguntes a la Francisca, però no hi ha manera. No, no, s'havien dividit una mica l'entrevista, i ja si ho portava ell, però podem dir així que, per exemple, tenim ara mateix 30 alumnes i que treballem en nous centres educatius. Sí. Més eh, doncs, coses que vulguis dir tu. Mira, el... els nens que van passar de curs l'any 2010-2011 van ser el 62% que van passar de curs, i aquest any, l'any bueno, passat, que digui, 2011-2012, el 73%, o sigui que hi ha, hi ha hagut una millora. El 73% han passat de curs, uh -huh. imagina't, eh? Uh -huh. Del 62 al 73. I aquest any tenim la confiança que això millori molt més. Uh -huh. Va increixent, no? i tant que sí. Bé, pensem en els itanos en discapacitat auditiva que també estudien en una aula del programa Promoció gràcies a la IC Solidària de l'IRPF. Molt bé, aquests nens... Com tenen la seva integració escolar? Ha de ser com molt difícil, no? Depèn també no, una, no té depèn una mica, no tindria el per què. Depèn una mica de l'entorn, de la, la situació de la família... Sí. i de la família com, com visqui aquesta situació, també. Ja. Uh -huh. O sigui que la, la, si la família s'empodera i uh -huh. fa costat, sí. el gitano amb discapacitat no té per què eh, patir cap retard al respecte. No, no. No, no, no, molt bé. Són doncs... famílies també ja molt conscienciades, que s'ha treballat molt en elles, i això ho veuen com una oportunitat per seu fill o la seva filla. Uh -huh. La comunitat gitana, el poble gitano, com us agrada que s'anomeni el col·lectiu gitano? Quin és el terme que més us identifica? Mundialment seria el romaní, romani, romani. i quan parlem de gitanos d'aquí serien els, els calors o el gitanos. Però poble, comunitat, col·lectiu, davant d'això que posem qualsevol. Poble, per exemple? Poble, poble. Ah, ah, el vostre poble, el concepte de discapacitat, com ho viu? De la mateixa manera que ho pot viure la societat majoritària. Ja sí. que no es viu massa bé, no eh? Viu, A la no, no, igual. no, no. Major, majoritàriament tenim una, una de barreres... Som conscients i nosaltres sí. encara tenim, ho al principi, tenim encara més barreres. Patim ja. més discriminació. Uh -huh. mm, o sigui per dins del poble gitano tenir una discapacitat també és una dificultat afegida. No integra el mateix poble gitano. Dintre el, de, la, de la població gitana, sí. Té barreres fora. Ah, fora. Sí. Però dins, què? No. No? Igual que suposo que la població majoritària. No, no suposo... que a nosaltres, felis no ens va bé. No? No, això no m'ha dit jo. Sí. Una persona amb problemes mentals... Uh -huh. dintre de la meva pròpia família puc tenir problemes. Clar. Sí, hi ha famílies que suposo que no ho portaran tan i famílies que ho portaran millor també. Suposo que el tenir... Bueno, estar associats a diferents fundacions, això fa també que la família pugui ajudar millor i estar més, donar més suport al, al seu fill o fill. Alguna de gitanos amb discapacitat? No gitanos amb malaltia mental? Alguna associació de gitanos amb discapacitat sí amb malaltia mental? No. Hernán, sí. tenim feina aquí ja, no? Sí, Demà ja estava, pens estava pensant això, no? que ja eh, eh, no sé exactament vers el tema del poble gità, però vers el tema d'immigració, eh, la proporció de persones immigrants que acudeixen a, a salut mental és molt més baixa que la proporció que existeix a la població general, sent que les persones que pateixen desarrelaments i dificultats econòmiques acostumen a, a tenir més problemes de salut mental vol dir que, que acudeixen molt menys a la xarxa cercen molt menys ajuda les persones que són de, de, de col·lectius que ja en si mateix tenen dificultats o, o d'integració, discriminació ja acudeixen molt menys a, a cercar més ajuda problemes, a no? sí, sí molt menys. Jo penso també que ha en un convenient, no? que quan tothom té tant rebut sobre la població gitana, té tan mala imatge, es, es funciona d'una manera molt interna, no? es soluciona i, i gaire tot es queda dintre, perquè fora li farien més mal encara. Home, si teniu gitanos amb discapacitat que vulguin venir a la ràdio, us ofereixo una tertúlia. Mira, que pues... vinguin Hola. aquí. Que... Ho tindrem en compte. compte. compte. Fèlix, sí o no? Això sí, seria sí, sí, fantàstic, per eh? T'imagina't, sí, sí. gitanos amb discapacitat a Catalunya sense barreres. Jo sé que aquí darrere ja el sento parlar. L'homàs de l'homàs, sí. escolta'm. Perquè, a més a més, vosaltres teniu campanyes, mm -hmm. gitanos amb estudis, gitanos amb futur... Sí. Imagina't els que arribin a la ràdio. Un presentador... Hi ha. Hi ha presentadors i, i... Sí, periodista en aquest cas. Sí. Referents pels vostres nens a les aules de reforç educatiu, sí. no? Sí, sí. Doncs molt bé. I una altra campanya, diguem... Eh... De gran vull ser, doncs a mi m'agradaria, ja per acomiadar-nos, què voleu vosaltres que siguin els, els, els vostres alumnes el dia de demà quan siguin grans? Que, simplement que tinguin les mateixes oportunitats que tothom i que tinguin una vida plena i que siguin feliços. Potenciar que tinguin totes les habilitats i poder decidir què volen ser de, majors, de grans. Doncs, eh, www.gitanos.org, eh, per més informació, 3 www.gitanos.org. Eh, avui hem conegut eh, dos amics nous, Francisca Malla i Miguel Jiménez, que buscaran gitanos amb discapacitat per portar-los al programa. Eh? I mentrestant, tots marquem la l'elix solidària. Hernán, tu estàs conscienciat, tu, i aquí no sí. cal que t'ho digui més. <ríe> per eh, que iniciatives socials com el programa Promociona siguin possibles. Moltes gràcies. A, molt, a vosaltres. Ha estat molts nervis a la entrevista que em deieu... Bé, bé, una mica. S'ha passat, eh? S'ha ja passat ràpid el sí, temps. Sí. Doncs això és casa vostra, per quan vulgueu. D'acord? Gràcies. Vinga, una abraçada i felicitats per aquesta aula educativa específica per gitanos amb discapacitat auditiva, que en de cas, la tenim a Madrid, esperem que molt aviat a Barcelona sí, també. Vinga. Gràcies. Nosaltres eh, continuem a Catalunya sense barreres, ara fem una petita pausa literària amb la Mercè Guiu i la Carme Rax. Després us parlem de tecnologia que facilita la vida a persones com jo. S'ha de i Calidoscopi de Mercè Giu. Margaret Thatcher ha estat notícia aquesta setmana i ha ocupat, després d'anys, un cop més les portades dels diaris. Més discretament s'han anat l'escriptor, economista i humanista català José Luis San Pedro, autor de La sonrisa trusca, Octubre o La vieja sirena. Sant Pedro, justament a l'altre extrem ideològic de la dama de ferro, s'ha convertit, en el darrers temps, en un dels referents de la societat espanyola per la seva postura crítica sobre el poder i els seus postulats humanistes. Sempre compromès, molt crític amb el neoliberalisme, va escriure el pròleg del també recentment desaparegut Estefan Hessel en la seva edició castellana d'Indignaos. Sant Pedro es convertirà per això en una icona del 15M. La seva infantesa, Tànger li va fer conèixer diverses cultures i formes de convivència que l'enriquiren per sempre. No s’han se anat sense deixar un missatge. Quan la seva mort, demana que esplori el menys possible i que se segueixi lluitant al màxim possible. Així ho farem i avançarem cap a una vida més humana, encara que per això calgui reinventar-nos. per a la convidència amb Carme Ratig. inici i final, paraules germanes caminen un camí que han de trobar-se, Tot dependrà del pas o de la pressa, en què tot ésser elabori una finalitat iniciada. Hi ha factors valuosos per dur a terme. Quimeres congelades, si saps escalfar-les el foc inici d'una idea que vol ja néixer, amb el gaudi de ser projecte fèrtil. El que ens cal és coratge, il·lusió i sobretot les ganes per no defallir mirant endavant sempre per aconseguir-ho. La meta és projectar amb un bon rum, al que brolla de l'ésser amb amor. Inici i final. Paraules germanes caminen un camí que han de trobar-se amb el gaudi de ser les dues fructíferes dins de la ment i el cor del constructor d'aquesta humanitat pintada d'esperança. Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fond Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. I continuem, compartim la tarda d'aquest divendres 12 d'abril amb tots vosaltres, que ens escolteu. Ara al costat d'Andrés eh, Usueguia, que és responsable de l'àrea d'investigació i de desenvolupament de Via Libre. És la nostra secció d'accessibilitat a Catalunya sense barreres. Què tal, Andrés? Bona tarda. Hola, bona tarda. Bienvenido... Eh... Bé, avui toca parlar una miqueta de tecnologia i d'enginyeria que facilita la vida a les persones amb discapacitat, que és la teva especialitat. Sí. A què et dediques concretament, Andrés? Bueno, pues nosotros nos dedicamos a captar necesidades del mercado y a, a darles forma en, nuevo de, en forma de productos de apoyo, de noves solucions que sean pues, accesibles a diferents discapacidades. Pero la tevaria es investigación y desenvolvimiento Sí, investigación y más, más desarrollo eh, Conseguir cosas concretas ¿Como qué? Pues, por ejemplo, como los semáforos acústicos Señales inteligentes Relojes adaptados para que puedan utilizar personas con deficiencias visuales Emuladores de ratón, ratones adaptados para que personas con discapacidades motrices puedan manejar un ordenador Y bueno, ese es un mundo de sorpresas. Cada uh -huh. día te viene una cosa muy distinta. ¿Le uh trae -huh. la formación tres? ¿Quién es? Telecomunicaciones. Muy bien. ¿Telecos? Telecos, oh, sí. Lo que los telecos, que antes los, se suicidaban. Los locos de Telecos, sí. Vaya, ya, ya os ha caigut un altra estigma, Félix. Sí. Tú no eras Telecos, ¿no? Yo no soy Telecos, no. historiador no. en el teu caso. tengo bastantes problemas. Vale, Hernán Psicolac, hoy Sí. I Mònica? Sí, vale, cap telecos a la taula. No, espera, no sé, que hi ha un da nou, Nacho. No eres telecos. Què eres? Contable Madre mía. Tampoc és una professió molestable, oi? No, no, avui en dia no. Bé, doncs, eh, Andrés, un telecos com tu, com defineix el disseny per a tothom? Um, bueno, el disseny per a tots és un paradigma, és dir, és un, una forma de una forma de veure la vida. I y y en ingeniería pues es una forma de de antes de empezar a diseñar un producto, captar las necesidades que realmente va a tener ese producto para que una vez acabado sin necesidad de tener adaptaciones especiales ni cosas extrañas, sea eh, usable por la mayoría de personas independientemente de su discapacidad. Por tanto, el design para tothom s'ha aplica a tot, a tot arreu. Por esto digo, es un paradigma, no es solo disseny, no es ingeniería, és es, es que està en la vida en tots els sitios. està en los bordillos de las aceras, està en los semáforos, està en todos los sitios. Tu deies que eh, feu coses concretes, desenvolupeu projectes d'accessibilitat concrets eh, mm -hmm. des de la teva àrea. Un concretament és el dels semàfors acústics, sí. que segur que la majoria d'ullens ja coneix, però que el sistema ha canviat, s'ha modernitzat molt més. Sí, bueno, semáforo, el semàforo, potser el exemple... Más claro de accesibilidad, ¿no? Es decir, estamos ante un dispositivo que es visual y estamos ante una necesidad que es cruzar la calle. Entonces, las personas que no tienen acceso a esa información visual la tienen que obtener de otra manera. Eh, las soluciones que se, se han venido aportando son pues, las soluciones que se conocen como adaptaciones. Es decir, bueno, hemos hecho un semáforo, su interface, digamos, o su, su forma de usarlo es la luz. No hemos tenido en cuenta el diseño para todos, por supuesto. Ahora tenemos que solucionar el problema. Y pues, pues se coloca un aparatito encima, pues que cuando está verde, pues da una señal acústica, ¿no? Esta es la primera fase o la primera solución que se buscó para los semáforos. Esto creó dos problemas. Uno, qué bueno que yo está sonando todo el día, los vecinos no están muy contentos con ese semáforo que además de lucir pita. Qué mal nos caen los ciegos que siempre molestan. Bueno, y después está el siguiente problema, decir, bueno, para que no molesten tanto, a las 10 los apagamos. Con lo cual, pues, a los ciegos, como tú dices, los mandamos a las 10 a casa. Ana, no cruces la calle a las 10, que quedas tenés, atropellada. ¿no? Exactamente. Entonces, eh, ya hace muchos años y se empezó a buscar soluciones alternativas y se dotó a los sistemas acústicos de un mando a distancia para que eh, solo sonaran a demanda del usuario. Ana cruza la calle, pulsa su mando y el semáforo suena o no. Y el semáforo eh, capta que Ana está allí y dice, tranquila, que yo ahora cuando se ponga verde te apiso. Pues uh -huh. Cuando Ana se va, pues el semáforo ya no suena más. O sea que a los vecinos solo molesta Ana cuando cruza. Exactamente. Bien. Lo que pasa es que hemos ido este sería el primer paso que dimos para, para borrar la inaccesibilidad de los semáforos y evitar crear esos problemas. El siguiente que hemos dado es integrar, integrar mucho más ese sonido dentro de lo que es el propio semáforo, es decir, ahora un semáforo que esté adaptado o no, no tiene ninguna diferencia visual, es decir, no hay un aparato, no hay una adaptación, que es la palabra horrorosa y prohibida, la adaptación en el semáforo, sino que el semáforo de por sí, las luces ya suenan. Eh, además de por, por mando, pues nos hemos querido subir al carro de la tecnología y podemos activarlo también con el Bluetooth del móvil con lo cual se dan mmm, más facilidades al usuario, pues que en caso de que pues, el mando no funciona y no tiene pilas, pues lo puedo activar con el Bluetooth del móvil o prefiero simplemente utilizar el Bluetooth del móvil siempre y, y no necesito utilizar el mando. Si, siempre va a demanda, bajo la misma filosofía, la de, la de que el semáforo solo va a sonar Cuando sea necesario. Cuando esté atravesando una persona ciega la calle. Exactamente. Si el semáforo a, las, a la una de la mañana está pitando, es exactamente el mismo ejemplo de que a las tres de la mañana ha pasado una ambulancia porque pasa con la sirena. Es decir, hay un usuario que lo necesita. Uh -huh. I també ajuda a la resta de ciutadans que estan passant a, escolta'm, no sé, tenir cura o no de la persona que creua. Sí, evidentemente, cuando hay un sonido se detecta que hay una persona que tiene una necesidad allí. Uh -huh. sí, sí. O sigui que la innovació ara es que va per bluetooth i per mòbil. Sí, no tenemos, no perdis, subir, eh? nos subimos, nos subimos a estos carros, sí. No tú perdis, no tú perdis. ¿Y a qué tipo de semáforos está instalado a totarro? Bueno, por Bluetooth, el de Bluetooth es relativamente nuevo. Las primeras ciudades en las que se han puesto, por ejemplo, la primera ciudad en concreto que puso estos semáforos fue Zaragoza. Eh, semáforos con mando a distancia y muchísimos, y están expandidos por casi toda la geografía española. Eh, en Barcelona puede haber más de 5000. En total, en España, puede haber alrededor de los 40.000 colocados. Uh -huh. Cuando se cambia un semáforo, eh, ya eh, que es una responsabilidad, entén que municipal. Sí, son uh -huh. propiedad municipal, sí. Entonces, ya el semáforo que se instala de nuevo, ¿es adaptado o no? Depende. ¿De dónde compramos? Depende del de ayuntamiento en el que vivas. o sea de, eh, Está en función pues, de presupuestos, de si, eh, por ejemplo, Barcelona, si es una ciudad que que adapta los semáforos cuando se hace una obra nueva si todos los semáforos van con sonido otras ciudades pues abordan la obra cuando pues hay presupuesto o cuando hay una partida de accesibilidad deciden pues vamos a sonorizar estos trayectos pues porque a lo mejor la delegación de 11 nos ha, no, nos ha dicho que, que son los mejores trayectos y se va haciendo un poco en función de la, del presupuesto que hay. Ya, porque es muy más un semáforo acústico de un otro que no lo ho siga eh, hombre, tiene un, tiene un coste añadido sí, tiene un coste añadido uh -huh. Bé, doncs, eh, no sé com us defensa un temps de crisi. De, de, de totes formes... Amb els pressupostos eh, eh, eh, municipals. Tiene un coste añadido, pero... El, a ver, esto se ha discutido en muchas reuniones de semáforos, es decir, no es un coste añadido, es que ahora se lo han ahorrado. Es decir, el semáforo tiene que ser accesible para todos, por lo tanto, poner eso no es un coste añadido. Sí, sí, no, claríssimament, aquí no, es, no ho tenim bastant clar. El tema és com tu... Negocies a la teva empresa o les empreses que es dediquin a, a, a implantar semàfors accessibles com, com quan, quan defensen el semàfor adaptat com ho fan quina resposta ho tenen no? bueno, globalment si tuvieramos que valorar en conjunto es bastante positivo positiva bastante, sí, sí, sí. Uh -huh. deia, si s'ha de canviar un semàfor es posarà un d'adaptat o un que no ho és si tu m'has dit mm". Depende. Doncs queda feina aquí, eh? Sí, sí, queda feina. Sí. Bé, eh, volia parlar, parlar també al programa de la senyalització intel·ligent en una ciutat. En què consisteix això? Bueno, la senyalització intel·ligent se basa en... dos estamos acostumbrados a ver pues, señales que a lo mejor tienen una lectura brailleada al lado. Podemos verlas visualmente con letras y, y braille. Eh, estas señales tienen un problema. Tienen el problema de que, bueno, a priori, pues, la persona que no ve la señal no sabe dónde está, con lo claro. cual tampoco va a acceder al braille. Eh, subiéndonos otra vez al cargo de la tecnología, pues hemos dotado las señales también de los sistemas Bluetooth, de tal forma que detectan que en las proximidades hay algún usuario que puede necesitar, susceptible de necesitar esa información, y, y lo que hace es emitir un sonido diciéndole «Estoy aquí, soy una señal, a lo mejor te interesa lo que te quiero decir». En ese momento el usuario tiene muchas opciones, puede acercarse a la señal, leer el braille, porque la señal se está localizando, puede incluso con su móvil recibir la información de esa señal, puede acercarse y tocar unos botones para oír en vivo lo que le tiene que decir esa señal, ya lo dejamos a gustos Como un diseño para todos, tenemos que hacer que todos estén contentos. ya La persona ya, ya yo me espavilaría con este tipo de tecnología, ya no hablo de la persona cega en general, sino de mí misma. Eh... ¿No es complicada? No, no és complicat, no. Aquesta tecnologia a l'hora de fer-la servir, no? No, no, és complicat, no. no. Uh -huh. I, I un rellotge, a mi, el meu s'em'ha trencat. Ara discuen que hi ha un per a persones amb eh, deficiències visuals molt macro que vosaltres heu dissenyat també. Bueno, però és un reloj per jugar a l'ajedrez. Sí, sí, sí, per això, per això. Per a jugar a l'ajedrez. Sí, els bueno, rellotges d'ajedrez quan ja els jugadors d'ajedrez, de fet, l'ajedrez és un dels deportes que les persones llegas juguen més. Mhm. Uh -huh. Entonces hay un problema cuando ya mmm, están a nivel de campeonato, hay un cierto nivel, o eres un aficionado pro. Se juega con tiempo. Se juega con unos relojes que descuentan tiempo. Todos los habremos visto en la televisión alguna vez cuando vemos jugar a Kasparov. O... Sí. Bueno, esa información pues es visual. Lo que se ha hecho es diseñar un reloj desde el principio, que sea visual y acústico. O sí, Félix, que la propera partida de Scacs que fem... Quefem... Ja no em guanyaràs per aquestes avantatges visuals que tenies sobre ell. Ni amb, ni amb rellotges, ni amb històries, jo et guanyo. No, no sé què dir-te, eh? fins ara tenia desavantatges. Però mira, just avui que venies tu volia parlar d'aquest rellotge, que em facilitarà molt les partides. I de no... ràpides també es pot arreglar? Tot. Tot? Ostres. No, no, no has vist mai una partida d'escats de persones amb deficiència visual? No, no. I ja em sorprèn que siguin tan aficionades. sí. Sí. Perquè, eh, clar, necesitan tenir el taulell més o menys al cap. Eh, sí, lo tienen. De hecho, bueno, se utilizan unos tableros especiales, las piezas no se caen porque se clavan, las blancas o legras llevan unos relieves distintos para distinguirlas, pero es que sí, bueno, los a sí, un cierto pero, pero nivel... Sí, això sí, pero el jugador necesita tener el, el, el, el taulell i totes les pesas pufadas al cap. Sí, sí, sí. De hecho, yo, rido, eh? yo, creo, yo creo que muchos de ellos pueden jugar sin tablero. ¿Qué vols dir, que yo no tinc nivel o qué? No, no, no, no, no, A veure, no això. Bueno, que em regalis aquest rellotge, si vols jugar amb mi, en igualtat de condicions, que fins ara, no, clar, no, no. com tu ves i jo no, es me va. Bon, doncs molt bé, Andrés, hem arribat al final de l'entrevista. Sort que tenim una secció cada mes. Sí, o sigui, que bé. pots tornar quan vulguis. Quan no Se t'ha passat ràpid el temps? Sí, guiat. Andrés eh, Uruguaya, que és Telecos, responsable de l'àrea d'Imes de Via Llibre ens has explicat avui semàfors senyalització intel·ligent al rellotge des per persones amb deficiències visuals, quina meravella. Una abraçada molt forta, eh? Igualment. Gràcies per aquí al programa. Eh, com sempre us diem, eh, més informació sobre accessibilitat a 3w.viallibre.es, 3w.viallibre.es. Ara, ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur. Des de d'FSC Inserta, amb Maite Rodríguez, bona tarda. Bona tarda, Anna. A FSC Inserta aquesta setmana estem seleccionant per una empresa de moda, amb botigues a centres comercials i carrers comercials de Barcelona, província, el perfil de dependent i atenció al client per realitzar tasques de control de caixa, control de magatzem, atenció i assessorament al públic. S'ofereixen diferents jornades de caps de setmana, de 20 hores per la tarda i de 24 hores per tors rotatius. A la següent oferta estem fent recerca per empresa de serveis de neteja per diferents poblacions en diferents horaris, tant per hores com per jornades parcials. L'activitat requereix ser esforç físic i bona mobilitat. Es valorarà experiència en tasques similars. I ja per finalitzar, també per Barcelona, Ciutat i el Vallès Occidental, estem buscant un perfil de col·laborador d'agència de viatges per una empresa del sector turístic, amb formació administrativa i coneixements ofimàtics i molt valorable, l'anglès i experiència en agències de viatges. S'ofereix jornada completa de dilluns a divendres. Ja sabeu que les persones interessades en aquestes o d'altres ofertes laborals han d'estar en situació d'atur i tenir el certificat de disminució en un percentatge igual o superior al 33%. Aprofitem per informar-vos que ens hem canviat d'ubicació de la nostra seu i ens podeu localitzar al carrer Sepúlveda número 1 de la segona planta de l'edifici de la 11. Salutacions i fins la propera setmana. Moltes gràcies, eh, Maite. Eh, més informació d'ofertes laborals, com sembla, eh, per persones amb discapacitat a www.portalento.es www o 93-238-4949 93-238-4949 Ara ja, temps de tertúlia.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 La nostra tertúlia d'avui, com cada eh, segon divendres de mes, està destinada a la salut mental, un espai que compartim aquest vespre amb Hernán, Mònica, Monse, Nacho i Fèlix. Què tal, companys? Com esteu? Molt bé, Anna. Ah, bé, Benvinguts bé. al diagnòstic. Una eina útil? És la pregunta que ja llanceu a l'aire. Eh, ho hem anunciat també una miqueta al començament del programa. M'agradaria saber quina ha estat la vostra realitat quan us van diagnosticar la vostra malaltia. D'una banda va ser positiu perquè tenia un problema concret, no era sola més amb solament el meu cap que feia coses rares, tenia un problema, un trastorn, una malaltia. d'altra banda, quan et diuen que ets un que tens psicosis endògen et, et deixen tremolant a mi quan em van dir que tenia psicosis endògena que va ser el meu primer diagnòstic, doncs. Psicòsis? Això és una psicòpata. Jo sóc un psicòpata i em va sentant molt malament. Sí, per, per entendre com, com pot afectar-nos eh, rebre un diagnòstic, cal distingir entre el moment d'irrupció del trastorn i el moment en el qual es rep el diagnòstic, perquè no necessàriament són els mateixos. De vegades, una persona que per, per primer cop viu eh, un brot, un, un, eh, una mania o, o un episodi de depressió, i, i rep de seguida, igual sona molt fort, de molta dificultat, però de vegades també passa un temps molt llarg entre una cosa i l'altra. Una vegada, com és el meu cas, jo quan vaig arribar a, a un centre de salut mental, jo ja tenia claríssim el que tenia. I hi ha persones, a més a més, que els pot resultar en aquell moment també alliberador perquè li, li atorga un sentit, un significat a tot el seu procés, li posa un nom al que li està passant. Ja. Vull dir, per mi va ser bueno, amb bastanta preocupació, però també allaujament i amb vivament, perquè havien tardat molts anys en arribar al diagnòstic correcte. Havia, havia estat diagnosticada anteriorment d'altres trastorns, però doncs, fins quan van arribar al correcte pues, eh, significava prendre una medicació un tractament pues, eh, que, que en teoria m'ajudaria. I en el vostre cas... Bé, bueno, a mi la veritat és que vaig sentar molta sort, perquè va ser la irrupció del trastor i el diagnòstic molt ràpid. I llavors la meva família es va preocupar, perquè era la primera vegada que sentia aquest trastor, de conèixer-lo per poder donar-me la millor atenció i poder saber com es té que tractar amb una persona que té aquest trastor. Ja. Jo no tenia un trastor definit des del principi, i fins que vaig tenir un brot psicòtic llavors va ser quan em van diagnosticar un trastorn, l'esquizofrènia pananoide i la veritat que després del brot va ser com tindrà clar el que, el que tenia no? exactament I, però també va ser a la vegada com una càrrega de dir doncs, tot el que jo havia estat navegant d'un costat a l'altre Ara es confirma amb un costat molt concret i amb unes conseqüències molt concretes, no? Això va ser bastant dur. Quante temps fa eh, que vau rebre el vostre diagnòstic? Eh, ja temps, temps que fa. 35 Tre anys. Uh, oficialment, 3 anys i mig. Jo ja ho sabia, feia molt de temps, però 3 anys i mig oficial. Jo, més de vint, uns 23. 21 anys. Jo l'últim diagnòstic, que va ser després del brot, va ser el, a, fa uns mesos. Fa uns mesos. Imagina't, dues realitats molt diferents. La de Fèlix, més de 30 anys, sabent que, ja que, sí, que li sí. passa el que li passa, i el del Nacho, que ho acaba d'excluir, de fa uns mesos. Què ha canviat en 30 anys i en uns mesos? Mol molt ha canviat. D'una banda, al començament tenia molt d'autoestigma. Em sentia molt culpable dels meus problemes i em sentia molt molt carregat amb, amb el pes del diagnòstic. I ara sé que, bueno, que molts dels problemes provoca la societat i molts problemes els provoco jo. No... No soc tan rar, diguéssim. Vaja. Ah, doncs què ha canviat? Doncs entrar en un món totalment diferent al que estava jo habituat ha sigut un canvi molt brusc, no? Eh... Gràcies a, a l'associació a la que pertanyo doncs, activament vaig aconseguir doncs, conèixer molt la realitat de, de, la, de, la, de la gent que pati formatats mentals i m'he anat adaptant molt ràpid però és com entrar en, una, en un món que, no, que era desconegut per mi i m'ha costat i molt doncs, adaptar-me no? una mica com és el món d'una persona que té esquizofrènia, eh, ja no és psicosis endògena? No, ara és no. un trastorn esquizoafectiu. D'acord, vale. això, depressió es, major, es, trastorn bipolar... Es, esquizofrènia també he tingut, eh, he tingut moltes coses. És es que no hagis distingut tot, Fèlix. Com és aquest món? Com és? En el meu cas és un món molt normal, eh? Vull bueno, tu abans has comentat Tengo colesterol, no pasa res Soy esquizofrénico, si pasa Pues que yo penso que no vas pel món ens tengo trastorno bipolar o... A vegades es nota, eh? Bueno, també es nota La gent que és borde No sé com dir-te Sí, però és una altra cosa La gent que es borde no és sé sí, una altra pues no cosa, cosa. La gent, la gent pero... una cosa. Ah, No, no és més perillosa la gent borde Que no pas als altres pero, sí, bueno, jo, No, no, com... no són més perillosos <ríe> als <ríe> borde, borde, borde Als borde jo vaig tan normal, vull dir, incorporar-te la meva vida igual que incorporar... Un, un dels possibles efectes psicosocials que fa molt de mal és que el diagnòstic passa a ser un element identitari, que la persona comença a definir-se a si mateixa i entendre-se en funció d'aquestes atribucions, que a més a més estan carregades de prejudicis en el cas de, de, del tastor mental, i definir-se i entendre-se a si mateixa en funció d'això. Això és una cosa que, per exemple, la Montse és un model i un exemple perquè no ho fa. Una cosa és que tingui que, que seguir un tractament, que cuidar-se, però continua sent la monse I fa la seva vida i, i continua tenint les seves relacions i, i, i fent una vida tan bona o tan complicada com la de qualsevol altra persona que no porta un diagnòstic de salut mental. Tu t'identifiques, Nacho, amb la malaltia que tens? Eh, Bé, bueno, jo tinc la sort que tinc una coneguda que és molt bona psiquiatra i m'ha explicat una cosa sobre el diagnòstic que m'ha fet veure les coses d'una altra manera. Que normalment et diagnostiquen un, en un moment concret una malaltia concreta per uns símptomes concrets, no? Que tu, per una mecànica cerebral, tens tendència a poder patir aquestes, aquestes malalties. I, però que allò pot evolucionar amb el temps. O sigui, no, no és que jo, per exemple, soc esquizofènic paranoide, no ho soc que tinc esquizofènia paranoide, i això amb el temps pot evolucionar. Mm. I pot evolucionar cap a un altre en teoria trastorn amb menys gravetat. O sigui, no, el, el, el que no expliquen els psiquiatres és que tu et diagnostiquen en un moment, fan una foto, et diuen tu eh, et pate, pateixes això, però eh, amb el cap del temps això anirà variant i podrà ser un altre tipus de trastorn. I, més, i, tot, més lleuger. i tot i que una persona hagi de viure tota la vida amb el mateix diagnòstic es muchas otras cosas. Mm. Decir, no se acaba toda la seva existencia, ni es ser... Sí, sí, muy bien, muy, bien, muy bien Nacho que ha dicho, al comenzar me he que es una cosa que, que decimos a veces, y después ha y, y digo, no, tengo esquizofrénico, no, no somos la malaltad. Claro, exacta no no es esencial. Es mm -hmm. una característica más, como puede ser... Mmm, yo tengo la cabeza risada, y, ¿y qué pasa? Soy diferente de una persona que... Que, que no sí. té cabells o que... O que, que... Té però però el, que, el que fa molt mal jo crec que és el, el diagnòstic quan et, quan et diuen el diagnòstic si no et diuen que escolta tens un diagnòstic d'aquesta aquest, malaltia per aquesta situació que estàs patint ara si no t'ho diuen tu mateix jo m'he donat adonat que fins que no m'ho va aclarir la, la meva, meva psiquiatra jo n'ava buscant referències de tot el que feia i tot el que em passava amb el que havia llegit de la malaltia ja vos era com dir, no, estic ha llegat de mans perquè resulta que això que em passa i això que faig és perquè passa perquè tinc aquest diagnòstic, però no sé que es quants. Si algú et diu no, això ni evolucionant, no et no ets tan lliure, ets fens lligat al diagnòstic. Mhm. Uh -huh. Per què us serveix saber que tenéis lo que tenéis? Ho més serveix eh, per en quant al tractament, diguéssim, en quant a un mateix per entendre's, per entendre què és el que li passa, eh, per donar-li un sentit, mm, no sé si... Per canviar de psiquiatra. Eh, també. <ríe> <ríe> Home, doncs per prendre les mesures perquè tu puguis portar la vida lo més normal possible. T'enfrentes, saps a què t'enfrentes, i aleshores funciones igual de bé. Sí, clar, una persona que té diabetes sap que s'ha de cuidar en el consum de sucre, per exemple. Una persona, que, que, com és el meu cas, que alguna vegada ha rebre un diagnòstic uh, de tenir epilèpsia, sap que s'ha de cuidar jo que ser dels estimulats, per exemple. Sí? Mm -hmm. I, I en aquest cas també, un sap que ha de regular les hores de son, el nivells d'estrès i això no significa que no pugui fer una vida normal. Sab que tens un diagnòstic significa per identificar aquelles situacions que has viscut abans com a símptoma de la malaltia i que pots intentar, a través del, del psiquiatre, del, del psicòleg, doncs, superar o, o amortiguar, no? Bé, uh -huh. eh, és útil, per tant, el diagnòstic. És útil, depèn de com un suprengui i depèn també, amb, amb molta acuda, de, de com reaccionen els altres. A vegades fa molt de mal també eh, les conseqüències, perquè té de, sovint conseqüències psicosocials. Hi ha persones que viuen discriminació. La Però per a vosaltres és útil el diagnòstic, realment. Sí, és una sí. eina, evidentment. És una eina, sí, sí. És, és una eina, però jo insisteixo en el que he dit. Que és una eina, però sempre que t'aclareixin que jo no és una foto. Allò és una situació que has viscut... I els psiquiatres van no acaben gaire coses, a vegades, eh? No, això és el pitjor. Que els psiquiatres doncs, es queden només amb la foto, no? I et mediquen tota la vida com a... Com jo anava a dir com un burro, això no ho podem dir, però bueno... I, i no et van donar la flexibilitat del, del diagnòstic, no? Això és una mica... Doncs avui hem compartit aquesta tertúlia sobre la utilitat del diagnòstic o no amb Hernán, Montse, Mònica, Nacho i Félix. Eh, moltes gràcies per estar tant mi, eh. Us espero el mes de març. Oi, bé. els dos noves incorporacions també. Sí? Contam-nos altres. Molt bé, doncs moltes gràcies amics. Eh, tornem divendres com sempre. Siguiu persones obertes, felices i solidàries. Adeu, xao. Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu amb la direcció d'Anna Hernández. Radio Estel quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i a confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a dissabte, a 3 quarts de set de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Cantate Domino, grans compositors i intèrprets de música religiosa de tots els temps. Cantate Domino, els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat.